פרק ל"א דברי למואל מלך, משא אשר יסרטו עמו. מה ברי ומה בר בטני ומי בר נדרי. אל תיתן לנשים חיילך ודרכיך למחות מלכים. אל למלכים למואל, אל למלכים שתו יין, ולרוזנים אי שיכר. פן ישתה וישכח מחוקק, וישנה דין כל בני עוני. תנו שיכר לעובד, ויין למרי נפש. ישתה וישכח ראשו, ועמלו לא יזכור עוד. פתח פיך לאילם, אל דין כל בני חלוף. פתח פיך שפוט צדק, ודין עני ואביון. אשת חיל, מי ימצא?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 זממה שדה, ותיקחהו, מפרי כפיה נטעה כרם. חגרה בעוז מותניה, ותאמץ זרועותיה. טעמה כטוב סחרה, לא יכבה ולילה נירה. ידיה שילחה בכישור, וכפיה תמכו פלך. כפה פרסה לעני, וידיה שילחה לאביון. לא תירה לביתה משלג. ככל ביתה לבוש שנים. מרבדים עשת לה, שש וארגמן לבושה. נודה בשערים בעלה בשבטו עם זקני ארץ. סדין עשתה, ותמכור, וחגור נתנה לה כנעני. עוז וחדר לבושה, ותשחק ליום אחרון. פיה פתחה וחוכמה, ותורת חסד על לשונה. צופיה הליכות ביתה, ולחם עצלות לא תאכל. קמו בניה, ויאשרוהה, בעלה, ויהלל לה. רבות בנות עשו חיל, ואת עלית על כולנה. שקר החן, והבל היופי, אישה יראת אדוני, היא תתהלל. תנו לה מפרי ידיה. ויחללוהה ושערים מעשיך. עד כאן ספר נשלי.